Молодого ченця, який мовчки стояв коло вікна, вельможний пан і не помітив. Дарина також пройшла повз нього, не підводячи голови. Слідом за обозним рушили скелії і всі інші, а разом з ними і Найда. Провівши шановного гостя до Ганку свого дому, отець-архімандрит ще раз попрощався з ним і, звернувшись до Найди, звелів йому провести вельможного пана до воріт. Найда мовчки нахилив голову пішов слідом за обозним та його дочкою. За брамою лаврської вежі пана генерального обозного вже чекав його повіз. Як тільки вельможний показався в брамі, зразу ж до нього підкотив незграбний, великий, але пишно розцяцькований ридван, запряжений шестероком вороних коней. На козлах сидів кучер з довгою пугою в руках, поруч з ним примостився козачок, а на передніх конях Машталір. Усі були одягнуті в білі сукняні жупани, кармазинові контуші, прикрашені золотим позументом. Таке ж убрання було і на десятьох верхівцях козаках, що оточували карету і встановили почет обозного. Козачок миттю зіскочив з козел і відчинив перед вельможним паном дверці Редвана. Важко крикчучи і спираючись на дорогу палицю і на козачкову руку, вліз в екіпаж пан генеральний обозний. Дарина вже взялася, була рукою за дверці Редвана, щоб ускочити в нього. Але, обернувшись до молодого чинця, що стояв мовчки біля монастирської стіни, спинила на ньому довгий і сумний погляд. «Гей, доню, чого ж ти баришся?» – почувся з коли колемаги нетерплячий голос. Дарина тільки мовчки кивнула голову Найді і стала на підніжок. Козачок зачинив дверці колемаги і вискочив на козле, кучер гляснув довгою пугою і кортеж рушив у дорогу. Уже пишний повіз вельможного пана зник зовсім з передачей, а молодий чернець все ще стояв непорушно коло брами, не вдриваючи погляду від легкої хмарки куряви, що зміїлася далеко по дорозі освітленій останнім променем сонця. Наприкінці другої третини 18 століття Польща як держава судорожно билася в агонії, розтрачуючи в якісь сліпій люті останні життєві сили. Після невдалої спроби Владислава IV приборкати свавілля магнатства, зміцнити королівську владу, піднести закон – Створити третій стан і запровадити в державі правду і силу значення королів почало занепадати. Вже Ян Казимир, єзуїтський послухач, не міг витримати боротьби ні з витяжним козацтвом, ні з павільною шляхтою, котра урізувала його владу на кожному кроці і сіяла розбрат у нещасній ойчизні. Вже він не міг витримати до кінця, кинувши престол, утік з Речі Посполитої. Після Андрусівської угоди за якою було приєднано більшу частину України до Росії, залишена під польською кормигою правобережна частина вже не могла так успішно боротися з свавіллям щахти, як раніше. Щоправда, боротьба ця не припинялася, в ній брали участь, як і колись, і татари, але наслідком її були розорення і спустошення багатого населеного краю і перетворення його на велику руїну. Запорожці не могли вже відкрито допомагати правобережцям у цій боротьбі. Козацтво або гине в Кривавих Січах, або перебирається разом з селянами на Лівий берег. Так що наприкінці XVII століття воно майже зовсім зникає в польській Україні. З XVII століття об'єднаний релігійно-шляхетський стан, не маючи в поневоленій країні серйозних суперників, поширює свою владу до цілковитої неповаги закону, до безмежного спавілля. Йому тепер не треба вже ні королівської влади, ні посполитих рушень для охорони від внутрішніх ворогів своїх прав, а тому воно й прагне звести короля лише до ролі парадного фігуранта шляхетської пехи. Польська аристократія, довівши наприкінці століття своє самовладдя до безмежного деспотизму, з таким презирством і зневагою вже дивиться на своїх королів, що навіть цілком пайдуже ставиться до настановлення їх російським урядом, немов зрікаючись свого головного споконвічного права. Така була доля театральних представників Речі Посполитої Михайла Вишневецького,